Urte bat, ia da, Putinen armadak Ukrainiako inbazioa asidola. Lehengo ostetako arridura eta eztabaiten ondotik gauzak argitu ote dira. Diludienez, Mendebaldeko eskerreko taldetan, zalantza eta jarrera kontraiarriek irauten dute. Azkenegunetan, hainbat hiriburutan gertatu diren manifestaldiak lekuko. Asierako galderan, blokaturik gelditzen dira batzuk. Potentzia imperialisten arteko gerla ote da, bala baten kontrako erasua imperialista. Erantzunaren araberakoak, izanen dira jarrera politikoak. Kasubatean, ez implikatu, gerla ez auspotu eta suetena aldarrikatu. Bestean, Ukrainiar populua sustengatu, bere buruia betza eta autodeterminazioa defenditzeko, nahi dituen medioekin armak barne eta hor kontradiktsio eta egoera desorosu batean harrapatuak garela ezinuka. Zaila zaiu honartzea, Mendebaldeko estatuen partetik armen igorketan basibua, behin baino gehiagotan beren politika imperialistak eta atzerriko interbantzio armatuak salatu ondoren. Aldi berean, guztiz hipokrita eta sinikoa da, urte bat pasata, Putinen diskursoa entzun eta bere armadaren sagaskiak ikuselik Ukrainiar erregistentzia armatuari medioak ukatzea. Olako kasuetan, oberenada zapalkuntza zuzenki jasaten dutenak enzutea. Ez zelenki oligarkak edo egiztitzen diren eskuin motoreko koronteak, baizik eta langile sindikatuak, emazte mugimenduak, LGBT taldeak, eskertiari kasleak eta eskerreko mugimenduak. Gerlainzin inzin egiztitzen ziren eta gerla den buruubearri buru segitzen dute jendea antolatzen politizatzen, mota guzsietako er egistentziarekin batera. Haien mezua simple bezainak argia da. Bakea oroz gainetik deiratzen badute ere, Ukraina ukatu konkistatuta beretu nahi duen errusiaak poderearen ainzinean erresistentzia da joka molde bakaga. Eta borroka honetan, nazioarteko ezkertiar guztian elkartasuna bezain bat, ez inbesteko azaie armak eskuratzea, ematen aldituztenen partetik. Diote ere ez dutela Mendebaldeko eskerraren analisiakorapilotuak goitatu, gerladenboran ere, Zelenskiren politika neoliberalak borrokatzeko. Ez dute neoren beharrik jakiteko, gerlaren bukaeran, erria eta jendartea berrantolatzeko antolatzeko al aian, indartsu eta antolatuak izan beharko dutela. Eri Zapalduekiko elkartasuna, Principio bat da, palestinatik Ukrainiara ino. Ukrainiar ezkeraren zat, hilalabizikoa bada, urundik begiratzen ditugunen zat, sinezgarritasun kontua ere da. Pasa egunan.